Aizola, onezkero jakin, jaikengo duzu berako kontu interesgarria da. Badirela labankuak, tokirik ez dutenak, alegria bertarailo aterik ez dagoenak, ornonbait interneten daudelako. Eta gero ta gehiago dira gainera. Bai, nobet banketxeak ez gaituzte ikusi ere egin ai, beren muleguetan. <risa> bai, eta etxetik mugitu gabe zerbitzu emateko moduak antolatu dituzte. Telefonoz edo internet bidez, dirua sartu atera eta bankuetan egiten diren gauza hoie guztiak, ba, hoiek ere egin daitezke, esan bezala etxeetik mugitu ere egingabe. gabe. Horri esaten zaio online bankua. Publizitateari erreparatuta ezkero, ba, dirudi besterik ez dela. Eta isugarri modan jartzen ari direla banketxeen asmoak ikusten direnean, datorren urterako asmoak, urte berirako asmak, beti aipatzen dute, banka elektronikoa indartzea, online zerbitzuak indartzea, horregatik erreparatu dugun guk kontu honi, eta gauzak argitzea aldera, badak izue, dakinari galdetzea pentsatu dugu. Andone Bilbak, haus banka erabiltzea elkartean lan egiten dugu, eta gaur gurekin da. Andone, gaixo egunon. Gaixo egunon. Osa, kartila hartuta da bankitzera era bat modaz pasata dago? da? Bueno, eta bat, era batez, erabatez, <laughs> horren dik erabiltzen da, asko gainera zentzaten den baino, bueno, publizitatea dinoen baino gehiago. Bai. Eta banketsa eta aurrezki kutxek, telefonoz eta internet bidez, zerbitzueske intzen dituzte? Ba, maukeratzen dute, ba, ia guztiak. O sea, zu horaintze bertan e, ordenador batekin, eta internet konexioa badokazu, ba, etzean edo zure lan, egiteko, lan egiten duzun lekuan, ba egin dezakezu baia guztia. Diru azaltu, ateda, e, Zabaldu kontu berri bat edo krito bat eskatu. Denetik kegin liteke beraz. Bai, bai, bai. Uh -huh. Bai, egin liteke baina eh sta egiten, nik uste dut igual jendea dauka, ba imagen bat edo ba igual estela eh eigieskoa, ezta? Ze bankoa ba ba poderian daukate eta publizitatea ba esaten dute hori. Ba, bakarrik iaia madirudi ia, zuk esan duzu modun Madirudi bakarrik e, dauela hori mota hori eta <tose> jende arrunta jende normala ba eta uka etxee desordenadoredik bueno bat guai baina ordenadorea eta internet egiteko konexsioa eta gae hoiek eta irabiltzeko eta, bueno, psikologikoak ibere bai nik dut, ba, jendea runtan ja, hori da, konfi dantzak, izatea da, eta bestea, hor, interneten barrena Klaro, ez da, zure dirua da, zu garrantzitua, zuk nahi duzu eukitzea, ba, pertsona bat aurrean eta sinatu zeu zer, eta hori, baina, bueno, eh, esan behar dugu kontu ba, kontra, kontratu bat egiten duzunean, ba interneten bidez, ba beraiek bidalzien dututela etzera papelak, eh, osea, bidaltzen dutu gero ba kontratua edo agiria eta periodikoki ba informazioa zelandoan zure ba zure kontua edo zure produktua, zure aukeratuko aukeratutako produktua. Erabiltzen duzu eh bidaltzen duzute eta bueno, balaukasu papela, bai. Eh? papera ere, alegria, bai. ez dela airean geratzen dena. Alere garbiak esan duen bezala gero ta publizitate gehiago ikusten dugu interneteko bankari buruz, zergatik duta inbeste interes eh bidea hau bultzatzen indartzen. Bueno, guk gustu dugu, behin ba, banku handiak ba, eh daukatela, bueno, lehenengo pertsonale eh, arloan eh, kosteak ba, murriztu egiten du, bo, ba ba alegia langile gutzitzeko. Claro, claro, hori da. Eta bulegoa mantentzeko eta bueno, hori da kostean dia hm, mm, banku, bankuan dientsako eh orain fusioengatik eta gause horiegatik ba daukate pertsonal asko eta hori murristen badoaz, ba ba asko hobeto, Eta bueno, alde batera ba Beisebarentzako bere bai, Hori murrezten bada, ba, zuri ba interesak eta e, ba, altuagoak eskaintzen dizute eta komisioak kenduaputzu bet, eta hoiek gauza gozake, bere bezerentzako mezerbaintzako bere bai da ikuste dut avantila ba, du uh -huh. Abantallak ditu momentuz saltzen ari direlako ala? Bueno, eh, hori inoizistak izu, igual eh, batzutan dira, bueno, oferta modun ez da, baina nik uste dut ba, hori geldituko dela, eh? osea, eh, bakarrik egin behar dena da, zuri bidaltzen dut zutenean, ba, ba, zure kontratua, ba, irakurri, ba, astiro, astiro eta retaz, eh, batzutan, ba, letratziki hori famatua, haukagauzak, eh, zuhuk ez duzunen, espero, Batzutan publizitateak esaten du ba interesa, ba, tal izango da eta eh staitseten hain hain politada eh? e, batzutan ba, beraiek ba, gordetzen dute ba en, dakit, e, igual eh e, aldatu egin egiten desatela interesa edo hm mm, mm, batetik kantitate fijo batetik aurrera ematen dizutela interes hori, eta ez mm, lehenengo pesetagatik eztik eta mm, Gauza biek, ba, arreta ondiz, irakurri behar dira. Uh -huh. Letra txikiak aguste. Gure, gure, guste. gure gomendatzen, gomendatzen dugu, ba, hori, interneten bidez egiten duzuna dana, ba, ba, imprimatu eta gorde, zure, zure, zure papertzu, e, pues, badespada. Eta, gero, ba, irakurri ondo, irakurtzean ondo, ba, gauzak dana. Dara, zizke batzutan, igual, e, eh zureko suirudi bat oso polita eta eta ezta izaten hain polita. <tutu> dena irakurri ber dela. Hori da kontuan eduki berrekoa, horrelako kontu bat direkitzerakoan, andone. <tutu> bai, bueno, eta bueno, segurtasuna, segurtasuna buruz, ba, bueno, beti daukagu ba hori, osea, ez, ez daukagula pertsona bat aurrean, ez da? daukagola gure ordenadorea eta eta eser gehiago eta ordun ba bueno e, oras, orain arte ikusi duguna ba da gure kontuan gabiltzen momentuz ba Ziur, ziur dago, ziur nego, seguretasun neurriak nahikoak direla. Baina zuk erabiltzen baduzu e, internet e, ordainketak edo transferentziak beste kontue, beste pertsonen kontu egiten, ba ez de ziur. Igual e, gona leitekela ba, barasoren bat. Eta hori da, ba, ba gure apurtzue gure nestak izan, ezan e, e, e, Es que está gure gure problema, es que beharreko baitzat, jendea ba, galdetu egiten duena. Horri buruz ba galdetzen du bai. Sigurtasun <laughs> buruz. Eta bueno, hori etorkizunak esango du, e, beste beste alderdietan edo bueno, Europan zehar edo estatu batuetan ba, Hemen baino, askoz gehiago erabiltzen da, eta, bueno, horri ikusi begiratu inberdugu, abertzea datatzen da nortik. Bai, horri buruz galdetu behar genizun. Daturik edo bada, zenbat jendek erabiltzen duen gaur egun zerbitzua gure artean, edo oraindik dik zientzia fikzioa da, asko. E, mm, es, bueno, zientzia fikzioa es, baina ez da... Pentsa den mm, beste, ozea, jendea igual banku, banku handiak, banku handien teknikoak pentsat zuten, ba, hori bueno, izango zela, bo, boom bat, eta revoluzio bat, eta ez da izan den beste. Ozea, igual, badeuko zu bereziak, ez que pentsa mehar da, ze, bezeruak bereziak, aputu behar dila, bueno, bereziak. Ez arruntak, ez jende guztia dauka, es, ez dauka eh, ba tresnak, está da, e, egiteko interneteko konexioa, eta dauka nada jende gaztea, eta jende gaztea ez dauka dirua. Ez dauka bankoan ez dauka dirurek. Hori <risa> da, <gartatzen, risa> gurasak, daukate dirua, eta zemialabak daukate... Interneta. Ba, a, a, eta eta gurasak ez tira pidatzen. Ez ba, gauza hoiek. Bueno, nare garbi dagoen gazte horiek, ez direla beti gazte izango, eta agune batean dirua izango dute ba prestatzen ari di dira bankoak. Gehien bat, bueno, e, danak daukate banku handiak, eh, e, ba, hori banka elektronikoa, zukezanozun modun, ba, ja, danak e, eskentzen dute, eta, bueno, datorren urtean, eta urtebi barru, eta gehiago, eta hobeto eta dana eskentzen dute. Eta, bueno, hori beste aldi bat dauka, oza, beraiek ez dute galdu, galdu nahi, euren bezeroak, eta gainera, ez dute nahi, ba, beste banku txerritarrak, edo, banku berriak, interneteko bankuak, ba, zartzea, hemen, beremerkatuan. Eta, ez ez igual, kenduko dute, kenduko diete, ba, ba, bezeroak, eta, hori ba, ori, banko munduan, ez permitu. Mm -hmm. Ba, Andone Bilbau, eskerrek asko, etorkezuneko Bange zuretan pentsatzen jartzeagatik. Eskerak <gatik> hasuezuhei. Eta hitz egingo dugu hemendik urte batutara, ain garenean eta oh, diru gehiago daukagunean eta <gatik>, bai, gehi dirua, dirua gehiago. <gatik> hori da. Egunena izan. Egunena. Agor